Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له.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 wa syara al-umuri muhdatsatuha fain kullu muhdatsatin bid'ah faqul bil'ati dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwanu fi din nasakumullah di antara sunnatullah pada umat ini umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umatul ijabah umat yang mengijabahi dakwah beliau yakni kaum muslimin sunnatullah pada mereka adalah adanya perubahan-perubahan taghayyurat Perubahan-perubahan yang ada pada mereka. Berubah dari perkara kebaikan menuju perkara kejelekan. Berubah dari sunnah Rasulullah SAW hmm. menuju perkara penyimpangan-penyimpangan. Adanya pergeseran dari pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahasakan dengan tariqiyurat perubahan-perubahan pergeseran-pergeseran dari perkara yang baik menuju perkara yang buruk. Ini sunnatullah. Pada kaum Muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya, ia juga merupakan wasiat bagi seluruh umatnya. Dalam petikan sabda itu belum menyatakan Fa'innahu Man ya'ish minkum Yara ikhtilafan kathira Sesungguhnya Barang siapa diantara kalian yang hidup Sepeninggalku nanti Yara ikhtilafan kathira dia akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang banyak wa iyyakum muhtadatsatil umur fa innaha dhalalah dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru pada agama ini fa innaha dhalalah dikarenakan dia kesesatan faman adraka dzalika minkum Falehi bissunnati, wassunnati alkhulafah alraashidin almahdiin. Alloh alihi binawajid. Siapa saja diantara kalian yang mendapati masa itu, kondisi itu, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafah rasul yang terunggul sepeninggalku. 'audu 'alaiha bin nawajid kikatlah sunnaku dengan keraham-kerahamnya Pada kata-kata ya ra ikhtilafan katsiran Dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Di masa itu yang ada adalah satu akidah satu manhaj. Semua dengan sunnah Rasulullah SAW. Satu ta'ifah. Para sahabat. Sepeninggalnya beliau ada perubahan-perubahan. Taghyurat. Di antara bentuk perubahannya ada ikhtilafan kathira. Yang kedua pada kata-kata wa'iyyaku memuhdafatil umur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning tahzir kepada umatnya dari bohda umur perkara yang baru pada agama ini bid'ah bolehlah. Tulu dah ada baru ada di zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya yang takhayyurat. <tuh> Disebutkan dalam Lafaz ibnu Majah. Dalam sunannya Rasulullah s.a.w. bersabda Tad taratukum Anal bayra Layliha kana hariha La yazihu anha ba'di ila halik Sungguh Aku telah tinggalkan Kalian di atas bimbingan yang putih Jelas Kamelang malamnya kayak siangnya tidak ada yang berpaling menyimpang daripadanya sepeninggalku illahalik dia pasti akan binasa ada kata-kata la yaziku anhabdi itu pemberitaan dari beliau sallallahu <tuh> akan ada orang-orang yang za'irun yang menyimpang dari bimbingan yang putih tadi sepeninggal beliau dan mereka adalah halikun. orang-orang binasa binasa agamanya binasa manhajnya lamun meneruskan. man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira dan barang siapa di antara kamu yang hidup maka kelak dia akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak fa alif fa min sunnati Maka wajib atas kalian perpegang teguh dengan apa yang kamu kenal. Apa yang kamu tahu dari sunnahku. Al-Hadith. Kata-kata ma'araftum, apa yang kamu kenal itu mengisyaratkan. Nanti pada umat ini banyak kaum muslimin yang tidak mengenali sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya berubah. Tersamarkan. Banyak orang yang tidak tahu, kalaupun dia tahu itu seakan-akan bukan sunnah rasul. Sudah banyak abu-abunya, kabutnya, hal yang menyamarkannya. Kala itu hendalah kalian memperpegang teguh dengan yang kamu kenal dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya takayyurat, adanya pergeseran, perubahan, perubahan. Setelah zamannya Rasulullah s.a.w. <coughs> Juga terkait dengan... hadis iftirakil ummah. hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Itu nasun sarih. Nas yang tegas menjelaskan kepada kita... Sepeninggal Nabi kita Muhammad s.a.w... Umat ini berubah. Tidak lagi satu. Terpecah belah menjadi tujuh puru tiga. Hanya satu yang selamat. Yang lainnya diancam dengan neraka. Berarti perpecahan banyak di tengah-tengah umat ini. Kelompok-kelompok yang menyimpah yang sesat banyak pada umat ini. Berarti banyak perubahan, perubahan, pergeseran dari perkara sunnah kepada perkara penyimpangan pada umat ini. Sangat banyak. Begitu pula ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaanan yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdhil ulama yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jall tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan Allah cabut dari umat manusia ini tetapi Allah mencabut ilmu menggenggam ilmu dengan menggenggam para ulama Ini mewafatkan para ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadannasu ru'usan juhala Hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun Maka masyarakat pun menjadikan Mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil Fasu'ilu Mereka ditanya Faaftau bihari ilmin fadalu wa adalu Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu Mereka pun sesat dan menyesatkan Denama ita khayyurat di era nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sahabah kebanyakan mereka adalah ulama fuqaha ada beberapa yang dari kalangan al-arab orang-orang badui arab pedalaman setelah pasca setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi sebaliknya satu persatu ulama nya wafat satu persatu alimnya Wafat Yang ada lebih banyak Juhalnya Orang-orang jahilnya Dibandingkan dengan alimnya Bahkan muncul Tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang jahil Berfatwa dengan tanpa ilmu Dallu fa adallu Di sini sudah nampak sekali At-tagayyurat Perubahan Perubahan pada umat ini. Begitu pula Barakallahu kum hadi tentang arwah ibadah. Ketiga Rasulullah SAW memberitakan: "Sataku nu sanawatun khada'ah akan terjadi tahun-tahun yang menipu. Yusadqu fiha al kafir." Wa yukadzdzabu fiha as Orang yang jujur diklaim pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yatanu al-kha'in wa yakhawanu wa yakhawanu al-amin Orang yang khain bangkhianat dikasih amanah dianggap amanah. Sementara orang yang amanah dikatakan kha'in bangkhianat. Wa yatakallamu fihim urwaybidah. Dan akan berbicara di tengah-tengah mereka. Arwaybidah. Yang dikatakan dalam makna bahasanya. Orang yang rendah, orang yang hina. Orang yang tidak dianggap. Orang yang sefih. Fuwaisik. Bicara tentang masalah keumatan. Sanawatul hatta tahun-tahun penuh dengan tipuan perubahan pada umat ini lebih tegas lagi asar yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Shahihnya Kitabul Adzan dibawakan asar dari Salim Bin Abdillah ibni Umar rahimahullah. Dia mengatakan, Semi'tu umat darda, Ta'ul, Aku pernah mendengar umat darda berkata, Dakhala alaiya abu darda, Wahum mugbab. Suatu hari, Abu darda, Masuk menemuiku, dalam keadaan dia marah masuk dalam keadaan marah-marah uring-uringan fakultu maka saya bertanya ma aghzobaka apa yang membuat engkau marah Fakala berkata budardah wallahi demi Allah Ma'arifu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an Illa annahum yusalluna jami'an Sungguh demi Allah Aku tidak lagi mengenali Dari umat Muhammad S.A.W. ini sesuatu pun dari sungai Rasul Kecuali mereka saja jamaah. Itu di zaman Abu Darda Di era dahulu Beliau sudah mendapati Perubahan-perubahan tadi perubahan tadi bahkan belum menyatakan tidak lagi mengenali sedikit pun dari sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat ini kecuali satu mereka sebagai jamaah yang lainnya abu-abu samar tidak lagi seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di zamannya beliau, apalagi di zaman setelah beliau. Al-Hafib, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan: "Wa murad wa bid darda, <coughs> anna amal al-madhkuriina hāsal fi jami'ihā." An-naqsu wa taghayyur illa tajmi' fi sholah. Maksud dari ucapan Abu Dardak, semuanya meriduhinya adalah. Bahwasannya amalan-amalan yang disebutkan tadi. Dari umat Muhammad tadi. Hampir semuanya terjadi kekurangan dan perubahan. Kecuali jamaah sholat. Belum mengatakan wahuwa amur nisbi. Ini perkara yang relatif. Lianna haran nasi gizamani nubuah. Kana atamma. Mimma sorilin ilai ba'daha. Ini perkara yang relatif. Sebab. Kondisi. Kaum muslimin di masa kenabian. Itu paling sempurna. Dibandingkan dengan masa setelahnya. Thumma kana fi zamani syaykhain. Atamma mimma sorilin ba'dahumah. Kemudian di zaman Syekhain Abu Bakar bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, itu lebih lebih sempurna dibandingkan era setelah mereka berdua. Wakaan dalika sadara min abid darda fi awa fi awaikh fi awakhir umri. Nampaknya peristiwa ini terjadi pada Abu Darda di akhir hayatnya. Di akhir usianya jauh setelah masanya berbakti Nabi Omar. Walaupun ada lagi di akhiri khilafah di Uthman dan itu terjadi pada akhir-akhir masa khilafahnya Uthman yang bunuh Affan semua kalau marilah. Kita tahu di akhir masa khilafah beliau muncul Khawarij. dan yang semisalnya kata Al-Hafidh fa ya laydha syi'ri idza al-fadhil bi sifat al-madhkur 'inda al-dardah ja'a ba'dahu min tabaqat ila hadha az tuhai kiranya kalau di masa yang utama sifatnya seperti yang disebutkan Dalam al tadi di era beliau demikian kondisinya. Lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang yang datang setelah mereka sekian generasi sampai hari ini? Itu zaman Al-Hafidz. Bagaimana kiranya kalau sampai di zaman kita sekarang ini? Yang terjadi seperti yang digambarkan dalam sebagian asar yang makruf dikatakan mungkar yang mungkar dikatakan ma'ruf. Sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah dikatakan sunnah. Terbalik semuanya. Ini namanya taghayyurat. Ini semuanya barakulahikum sunnah. Sunnatullah pada kaum muslimin. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sesuatu yang jelas terjadi. karena beliau yang memberitakan. Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Imanu binti na'azakumullah. Perubahan-perubahan ini. Asbabnya banyak. Di antara asbabnya adalah. Takdirnya Allah Azza azawajal. Syai'un qaddarahullah. Sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta ta'ala. Tidak <coughs> mungkin dielakkan. Yang kedua... <coughs> Asbabnya ialah wafatnya para ulama. Wafatnya orang-orang yang terbaik pada umat ini. Seperti pada hadis Abdullah bin Abdul Az yang disebutkan di atas. Disebutkan dalam sebuah ayat. Di Ar-Ra'adu ayat yang ke-41. Allah berfirman awalam yarao anna na'ti al-ardana nqusuha min atrafiha apakah mereka tidak menyaksikan bahwasanya kami datang pada muka bumi ini kami kurangi ia dari ujung-ujungnya kata-kata nang qusuha min atrafiha ada sebuah athar dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhaiinya inat qobari dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsirnya ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga yang semisal datang dari Mujahid rahimahullah pengertian berkurangnya bumi dari ujungnya adalah zahabu ulama iha wa iha wa ahliha wafatnya ulama-ulamanya wafatnya, fukoha, fukohanya, wafatnya orang-orang terbaik, di muka bumi. Fallohul musta'ah. Ini diantara sebabnya. Dan perkara yang sangat nyata, yang saya saksikan langsung, bagaimana kondisi umat semakin terpuruk, semakin lemah, dengan wafat ulamaknya. Dirasakan dari mulai zaman dahulu kala. Lebih dirasakan ketiga zaman sekarang ini. Allahul Musta'af. Asbab yang lainnya lagi. Ialah kathratul ikhtilaf. Banyaknya perselisihan. Perselisihan pada umat ini seperti pada hadis Irbath ibn Sariyah fasayra ikhtilafan katsiran begitu pula banyaknya perpecahan-perpecahan umat Iftirakul umat. dengan nas hadis iftirakul umat. banyaknya firqa fiqa yang menyimpang firqa firqa yang sesat di tengah-tengah umat ini Di antaranya lagi barangkali kami ialah al jahal biddin, al jahlo biddin, kebodohan umat Islam tentang agamanya, dan itu sesuatu yang sifatnya real, termasuk tanda-tanda kiamat. Yaqilul ilmu wa yadharul jahil. Ilmunya semakin sedikit. Kebodohan semakin merata, semakin nampak. Dan nyata di tengah-tengah umat kita, di kalangan kaum muslimin. Terlalu banyak, lebih banyak, bahkan paling banyak orang-orang yang tidak memahami agama mereka. Jauh dari pembinaan agama mereka. Jahil widin. Ini yang membuat mereka akhirnya tidak mengenali sunnah. Akhirnya mereka beramal dengan kebodohan. Akhirnya mereka terjatuh dalam kebinahan, dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Lijahlihim. Karena jahilnya mereka. Karena jahilnya mereka. Sebab yang lainnya lagi adalah marakallahu hikm. Zuhur ruwaibidhah munculnya ruwaibidhah ruwaibidhah di tengah-tengah umat ini orang-orang yang tidak dianggap bukan alim bukan faqih bukan talibul ilmi bukan orang yang masyhur dengan ilmu atau masyhur dengan agama safih orang yang bodoh Fawaisid, orang yang fasid. Rendah. Seseorang yang layu'udahu bihi, yang gak mu'tabar, yang gak dianggap. Tampil, berbicara tentang perkara besar. Perkara keumatan. Perkara dakwah yang besar. Perkara fitnah yang besar. Tampil. Ru'aybidah, ru'aybidah. Itu juga nyata. Royibah dunia nyata banyak. Royibah dunia maya lebih banyak lagi zaman sekarang ini. Sesuai dengan hadis royibah yang disebutkan di atas. Wallahu musta'an. Dan masih banyak lagi asbab-asbab yang lainnya. Barakallahu fiikum yang kita saksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri terjadi pada umat Islam ini yang dengan itu semuanya terjadi sekian banyak dan beragam perubahan-perubahan pergeseran dari perkara yang baik ke perkara yang buruk dari sunnah ke perkara bin'ah dari hidayah menuju riwayah Meskipun tidak semuanya yang kita bahas ada itu semua. Dari sini, Muhammadina Lillahi Taala, satu hal penting yang perlu disadari dan dipahami, terkhusus oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, terutama oleh para pengampu-pengampu dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Satu misi besar dakwah salafiyah Bahkan sudah Menjadi prinsipnya Yaitu Bahwasanya dakwah salafiyah dakwah islahiyah Lita jadi di hada din dakwah salaf itu dakwah memperbaiki umat Islahiyah memperbaiki individu islahul fardi memperbaiki keluarga islahul usrati memperbaiki masyarakat islahul mujtama memperbaiki bangsa islahul bilad dakwah islahiyah dakwah perbaikan <tuh> barakallahu fikum ini misi besar dakwah salafiyah mereka lah Orang-orang yang diharapkan Bidnillahi ta'ala wa taufiqihi Dengan komitmen mereka di atas sunnah Diharapkan bisa memperbaiki kondisi umat Mengembalikan umat kepada sunnah Rasulullah SAW mengadakan perbaikan-perbaikan umat Islahul aqidah Perbaikan aqidah. Islahu al-ibadah. Perbaikan ibadah. Islahu dakwah, Perbaikan dalam sisi da'wah. Dalam, dalam semua hal. Sehingga dakwah salafiyah datang untuk tajdid hadad din. Melakukan perubahan-perubahan pada agama ini. Dengan makna. Pembaruan mengembalikan agama Allah kepada bimbingan yang benar Al-Quran Al serta pemahaman Salaf mengembalikan umat kepada kecayaannya mengembalikan umat kepada kemuliaannya dengan kembali kepada bimbingan Islam yang mulia ini <guluh> disebutkan dalam Surah Al-Bu Daud. Dan dia sahih dari Sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW memberitakan dalam sabdanya, Inna Allah ya bengazul Inna Allah ya bengazul Ala ra'si kulli sanatin man yuchattitu lahatinah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung seratus tahun di penghujung setiap seratus tahun satu abad Seseorang yang memperbaharui untuk umat ini agama mereka. Man Disebutkan dalam A'unul Ma'bud, syarahnya. Pengertian tajdid yang diinginkan di dalam riwayat ini. Maksudnya iyalah ihya'u man min al-amali bil kitabi was sunnah wal amru bimuqtadha wa imatatu ma dhahara minal bidai wal muhtasad yang dimaukan dengan pembaharuan di sini tajdid di sini menghidupkan kembali menghidupkan apa yang punah apa yang kudar. Dalam bentuk mengamalkan Quran dan Sunnah. memerintahkan kaum muslimin. Dengan konsekuensi-konsekuensinya. Dan memadamkan. Mematikan. Apa yang nampak. Apa yang muncul. Dari berbagai macam. Bid'ah. Bid'ah dan muhdazatil umur. Itu bentuk tajdidnya. Ihya sunnah wa imatatul al ah. menghidupkan Sunnah Rasul, memadamkan bin'ah Riwayat ini Barakallahu Fikum, berita dari beliau Rasulullah Sallam. Satu sisi menunjukkan adanya tarekuyurat perubahan-perubahan pada umat ini sehingga perlu terjadi pembaharuan yang kedua kepastian dari Allah Azza wa Jal karena Rasulullah memberitakan bahwa setiap satu abad akan dibangkitkan pada umat ini untuk umat ini di tengah-tengah umat ini para ulama Para fuqoha yang menghidupkan kembali sunnah rasul yang pudar, yang punah pada umat ini. Menghidupkan kembali ilmu sunnah, al-amal bis sunnah, tamasuk bis sunnah, da'watu sunnah pada umat ini. Dan memadamkan rakam kebidahan. Allah akan tampilkan, Allah akan bangkitkan para mujadidin. Para pembaharu, pembaharu agama pada umat ini. Dari semua Al-Firaq wa Tawa'if. Dari semua kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Pihak dan kelompok yang paling diharapkan menjadi para mujaddidin, Iyalah Al-Firaqatun Najib, Baif Al-Mansurah. Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah. Dikarenakan makna tajdidnya jelas, Ihya'us ya wa imadatul bid'ah, menghidupkan sunat, memadamkan, mematahkan bid'ah. Itu misinya ahlu wal jamaah. ash Muqbil bin Hadi luar irahi memasukkan hadis ini dalam bukunya al-Sahihul Mustad'im ala memasukkan hadis ini dalam bukunya al-Sahihul Mustad'im ala Syaikh Syaikh Mubbil bin Hadi luar irahi maha Allah Kelompok yang paling diharapkan menjadi pembaharu-pembaharu agama ini. ialah ahlul hadis ahlul sunnah. Yang lain tidak mungkin diharapkan. Dikarenakan yang lainnya al-firakul dholah. Kelompok yang menyimpang. Maka yukhan amit dinazakumullah, wahai ahlul sunnah, wahai salafiyin. Satu hal penting yang perlu kita ingat Yang perlu kita perhatikan Yang perlu kita tanamkan Yang perlu kita perjuangkan dakwah salafiyah Da'wah sunnah Yang diampu oleh ulama sunnah Du'atu sunnah Sepanjang zaman, sepanjang masa Mereka punya prinsip Mereka punya konsep dakwah islahiyah dakwah tajdidiah dakwah mereka dakwah perbaikan dakwah pembaharuan dengan makna yang disebutkan di atas menghidupkan sunnah mematikan kebid'ahan <tid> barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi Pembahasan inti yang diinginkan dari tema kali ini adalah Manhaj Ahli Sunnah Wal Jama'ah Fil Islah Huttajudin Manhaj Ahli Sunnah dalam perbaikan umat Islah Manhaj ahlu sunnah dalam pembaharuan agama. Tajdid. Ini hal penting yang perlu untuk kita pelajari. Ada beberapa manhaj, beberapa kawaid. Yang penting kita perhatikan. Sebagai upaya untuk islahul ummah. Perbaikan umat dalam semua sisi dan aspek dunia dan agama mereka. Kita sebutkan poin yang pertama <coughs> Poin yang pertama Asasul islah Asasul tajdid wa ad-da'watu ila tauhid ad-da'watu ila ibadatillahi ta'ala wahdah inilah manhaj islah para anbiya wal mursalin Manhaj dakwah para anbiya wal mursalin Kita mendapati dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dan menceritakan tentang dakwahnya para anbiya wal mursalin di tengah-tengah umatnya kaum kafir, kaum musyrikin berhalaismu mereka semua para anbiya ul mursalin ya. dari awal sampai akhir dakwah islahiyah yang mereka terapkan ialah mengajak menyeru kaumnya menyeru umatnya untuk bertauhid kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala semata dan ini menjadi prinsip mereka Konsep mereka di dalam memulai dakwah. Dalam memulai islahul ummah, perbaikan umat. Asas perbaikannya, asas pembaharuannya, dakwah tawheed. Yang pertama kali diislah, diperbaiki. Yang pertama kali di tajudih, diperbaharui. At-tawhid. Wa'adam syirik. Ketauhid dan umat, akidah umat tanpa syirik. Membenahi akidah umat, ibadah umat, tauhidnya umat dengan tanpa syirik. Supaya mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah semata. Tanpa sekutu baginya. <tuh> Kita perhatikan Barakallahu wabarakatuh sejarah umat manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu anhi waala alaihi wasallam memberitakan bahwasanya umat manusia dari mulai awalnya mereka semuanya adalah hunaif, orang-orang hanif, orang-orang yang di atas tauhid, di al-syitrah asharatu qurun selama sepuluh generasi fa cittadum syaitan lalqbun syaitan menyimpangkan mereka kadan nasummatan wahidatan Allah menekaskan dahulu yang namanya umat manusia umat yang satu lalu mereka berikhtilaf dari mulai zaman Nabiullah Adam alaihi semuanya hanif di atas tauhid alal fitrah terjadi yang namanya perubahan dan penyimpangan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan yang pertama kali muncul di Muka Bumi dalam bentuk mahabbatus salihin kecintaan yang hulu kepada orang-orang salih sampai pada tingkat menyembah Berhala-berhala patung-patung orang saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Nuh Alayhi salam untuk mentajdid agama mereka Jadadalahum dinahum Ini bahasa dan ta'bir Yang disebutkan oleh Syekh Islam Muhammad Bin Abdul Wahab al-Najjid Tamimi rahimahullah Nabi Nuh sebagai mujadid yang pertama dari kalangan para ambiya wal mursalin memperbaharui akhema mereka dengan menjelaskan tauhid yang benar tanpa syirik ini pula yang disebutkan dalam Al-Quranul Al Karim secara umum di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah berfirman wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang Rasul. Mereka semuanya menyerukan, menyampaikan. Ini adalah kamu beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan takut-takut itu. Dalam banyak ayat Allah memperinci. dakwah masing-masing Rasul. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Su'ayn, Nabi Ibrahim. Sami Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semua menyerukan dakwah yang sama, seruan yang sama, Islah yang sama, tajdid yang sama. Maalakum min ilahin gairu, ya kaum ibu Tuhan. Maalakum min ilahin gairu, wahai kaumku. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Azza Wajalla. Ini manhaj, sesuatu yang tidak bisa dilangkai, sesuatu yang tidak boleh diabaikan, sesuatu yang wajib dipergiangi. Ketika ada tajdid, pembaharuan-pembaharuan yang disuarakan oleh kaum Muslimin. Tetapi tidak memulainya dengan tauhid dan akhidah yang benar. Itu bukan namanya tajdid yang dibenarkan dalam Islam. Itu merupakan tajdid yang munharif. Barakallahuikum. Yang memulai pembaharuan dengan menyuarakan jihad. Fisabirillah. Ini penyimpangan dalam menajadislah. Jihad perkara yang sangat mulia. Tapi ingat untuk perbaikan umat pembaharuan agama bukan dimulai dengan jihad, tapi dimulai dengan islahul aqidah, Perbaikan akidah umat tauhidnya umat itu manhat islahnya para nabiya. Itu manhat islahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manhat islahnya Nabi Nabi yang menyelisihinya dia Nabi men Nabi Sebagian lagi memulai pembaharuan Dengan jalur politik Da'wah sia, sia Menggunakan jalur politik Ini perkara menyimpang Dari manhaj islah Para ambillah wal-mursarim Dan zalabunasale Tidak dibenarkan itu Sebagian lagi Mengupayakan Perbaikan umat Islahul umat memulainya dari jalur ekonomi, dakwah iktisadiah, membenahi ekonomi umat, yang dipikir ekonomi dan ekonomi. Ini pun juga demikian, menyimpang dari menjadik islahnya para biaya wal mursalin. Semua ulama sunnah sepakat Semua manhaj perbaikan Namanya manhajul islah Semua manhaj pembaharuan Namanya manhajul tajudid Ketika asasnya bukan tauhid, Ketika yang pertama kali Dirubah di, di, Diperbaharui bukan tauhid, Hadamun harif Itu perkara yang menyimpang Perkara yang salah ini manhaj rabbani yang Allah kariskan untuk para anbiya wal mursalin. Ini manhajun rabbani yang Allah kariskan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manhajun rabbani, manhajun nabawi, manhajun salafi yang digariskan kepada muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wa Ini hal penting yang harus diperhatikan barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu sallam ketika mengutus Muhammad bin Jabal semasa meriwayatnya ke Yaman. Yaman kala itu banyak ahli kitab orang, -orang Yahudi. Pertama kali yang Rasul perintahkan kepada Muhammad bin Jabal ketika mendakwai mereka ialah supaya mereka mengetahuikan Allah supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain beribadah hanya kepada Allah semata. Lalu yang berikutnya salat, lalu yang berikutnya lagi zakat ila akhira. Yang pertama kali adalah tauhidnya. Sekali lagi ini manhaj paten tidak bisa dilangkahi, tidak bisa diganti. Tidak bisa dirubah Tidak bisa diganggukan Barang siapa yang menyuarakan Perbaikan umat Islah, islah, islah Tajdid, tajdid, tajdid Tetapi menjadikan dakwah islahnya pada perkara Politik, perkara ekonomi Menghujat Pemerintah Atau yang semisal itu ini semuanya dakwah islah yang munharifah berseberangan dengan dakwah islahnya para anbiya wal mursalin faman arad al islah walam yasluk hadzal manhaj faqad khalafa manhaj al anbiya wal mursalin Barang siapa yang menghendaki perbaikan umat tetapi tidak menempuh manhaj ini maka sungguh dia telah menyelisihi manhajnya para anbiya wal mursalin. Menyelisihi manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi manhajnya para salaf, para sahabah, tabi'in, ad-da' tabiin. Oleh kerana itu sekali lagi yang diharapkan Menjadi Mencadit-mencadit pembaharu-pembaharu agama untuk umat ini hanyalah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak mereka lah yang punya komitmen untuk menjalankan manhaj islah para nabiya wa mursalin manhaj islah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan taat tauhid, taatul aqidah perbaikan akidah umat, memulai islah dari sisi yang satu ini. <tuh> Barakallahu Wassalamualaikum. Antum perhatikan seruan-seruan islah seruan-seruan pembaharuan yang muncul dari berbagai macam kelompok dan pihak seruan, -seruan islah yang bertentangan dengan manhaj ini Antum perhatikan Antum lihat hasilnya tidak ada yang sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Yang ada hanya angan-angan dan -angan pantam organa. Sebagiannya menumpukan, memunculkan kerusakan dan pengerusakan. Apalagi yang manhaj tajuditnya dengan jihad yang asyari. Apalagi manhaj tajuditnya dengan siasah politik. Apalagi yang manhaj dan dengan syawrah, resolusi, perubahan pemerintahan, dengan pemberontakan penguasa, dan semisalnya, yang ada kerusakan demi kerusakan, barakallahu hikm fasad, demi fasad, di muka bumi ini. Perkara yang nyata, yang real, yang tidak mungkin dibungkiri, barakallahu hikm. Allahul Musa'am. Masih kuat? Loh, saya diam. Masih kuat tidak? Tapi tanggung waktunya. Nah, apa ya? Tanggung ya? Yang kedua. Lapa saya presa ya. Nanti yang berikutnya kita kaji lagi. InsyaAllah padahal maharif. <tuh> Yang kedua. Manhaj islah yang kedua ialah ar-ruju'u ila sunnati an-nabi sallallahu <coughs> alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada agama yang benar. Dengan bimbingan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf. Ini sesuatu yang digariskan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hadith. Ikhtilaful Ummah. Adik-adik bin Ibu Nusariah. Sama kalau ketika Rasulullah SAW menggambarkan, memberitakan. Banyaknya ikhtilaf. Pada umat ini. Bentuk tagyurat. Perubahan pada umat. Belum memberikan solusinya. Fa'alikum. Di sunnati. Maka wajib atas. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah. <coughs> Allah khulawar rasyidin. <coughs> Lafad yang lainnya. Fa'alikum ma'araftu min sunnati. Wajib atas. Kamu berpegang teguh dengan apa yang kamu kenal dari sunnahku. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat pada hadis Ikhlakil Ummah, beliau memberitakan bahawa semua kelompok-kelompok itu diancam dengan neraka kecuali satu, satu yang selamat dari ancaman penyimpangan, ancaman neraka. Dan ketika menjelaskan tentang satu kelompok yang selamat tadi, beliau mengatakan ma ana arhi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya. Satu kelompok yang selalu dengan pembimbingan Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Mereka adalah ahlu sunnah jamaah. Al-Firqatun Najiyah. Prinsipnya kembali kepada pembimbingan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman salaf. Ini manhaj yang digariskan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Insya ya. maka dakwa islah ahlu sunnah ialah Menyeru umat manusia untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Termasuk sunnah, itibar sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Dikenal dengan dakwa tu sunnah. Ini namanya Islahuddin Memperbaiki agama umat Dengan tamasuk di sunnah Dengan kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi yang lain Bimbingan inilah yang menjadikan generasi pertama umat ini Menjadi umat yang utama Umat yang terutama Umat yang mulia ...umat yang soleh. Maka dengan cara yang sama pula... ...kita harus memperbaiki kondisi akhir umat ini. Itu makna ucapan Imam Malik rahimahullah. yusliha akhir hadihil ummah... ...illa bima saluhabihi awaluhah. Tidak mungkin, tidak akan bisa memperbaiki... ...kondisi akhir umat ini. Melainkan dengan sesuatu yang dengan itu... Generasi pertamanya menjadi baik. Ya itu dengan termasuk di sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, itibau sunnah. Dalam semua aspek kehidupan yang ada. Dunia wadid. Ini pun juga paten. Tak mungkin dilangkai, tak mungkin dirubah, tak mungkin diganti. Yang menyelisih iman ini menyimpang. Barakallahu alaikum. Yang menyuarakan perbaikan umat, yang menyuarakan pembaharuan agama, ternyata mengajak umat kembali pada kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang namanya pembaharuan dan perbaikan yang ada dalam perpecahan. Dikarenakan yang namanya kelompok. Kelompok itu membuat perpecahan umat. Yang menyatukan umat hanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti. Ibn Taimiyah mengatakan dalam bukunya Al-Istiyakamah. Rahimahul mengatakan. As-sunnatu makrunatun bil jama'ah. Fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah. Yang namanya sunnah Rasul. Pasti bergandengan dengan jama'ah persatuan umat makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kama anna al bid'ata maqruunah bil furqah sebagaimana yang namanya bid'ah pasti bergandengan dengan, dengan perpecahan fayuqal ahlul bid'ati wal furqah sehingga dikatakan mereka adalah ahlul bid'ah dan ahlul furqah <coughs> barakallahu fi Tiba-tiba insyaAllah ya Ketika dia menyuarakan tajdid, Ternyata ajakan untuk asabiah Fanatisme tokoh Selain Rasulullah SAW Penyimpangan Suara-suara pembaharuan Ternyata mengajak orang untuk Pasuk fanatisme kelompok Fanatisme golongan Fanatisme partai Itu sebenarnya penyimpangan tidak mungkin ada islah yang ada ishad, pengrusakan umat. Tafriqul ummah mengkota-kota, mencapi-capi, mencerai-berai umat. Tidak mungkin ada nama islah. Apalagi menyerukan perbaikan umat, pembaharuan agama, tetapi mengajak umat kembali kepada kebid'ahan-kebid'ahan, paham-paham yang menyimpang baham-baham yang radikal dan yang semisalnya tidak mungkin ada islah. Pasti ifsad. Itu pengerusakan akidah umat. Enggak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah liberal. Itu enggak mungkin. Tidak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah mutasyaddidah. Orang-orang ekstrim. Radikal. Tidak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah. Temi'iyah. Yang lembek. Tidak bisa. Umat diperbaiki. Agama diperbaharui. Dengan ihya'u sunnah. Dakwah ila sunnah. At-tama bis sunnah sebagaimana makna tajdid yang dibahas tadi yang disebutkan dalam buku Awdul Ma'bud. Barakallahu Sekali lagi, ini pun juga sama. Yang diharapkan untuk islahul ummah, perbaikan umat, tajdidud diin, pembaharuan agama dengan benar, itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pahami ini, resapi ini, cermati ini, sadari ini dakwah salafiyah dakwah besar dakwah sunnah dakwah yang besar bukan perkara yang remeh bukan perkara yang kecil misi dakwah salafiyah di antaranya dakwah islahiyah perbaikan umat dengan tamasuk sunnah barakallahu fikum dan insyaallah taala poin yang ketiga dan setelahnya akan kita kaji lebih lanjut pada pembahasan ba'da ba al-maghrib nanti insyaallah taala kita sekarang dulu shirat dulu insyaallah taala dikasih kemudahan berjumpa kembali pada majelis ba'da ba al-maghrib sampai selesai insyaallah taala Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin